Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi kaland túra az indei szubkontinensen és a keleti világ más tájai. Szerkesztis irányi A védák elmondják, hogy az első ló a jelenlegi világkorszak kezdetén jelent meg a földön, amikor a félistenek és a démonok még együtt köpülték ki a tejtengert, hogy megszerezzék a kincseket, de főleg a halhatatlanság nektárját. A ló elválaszthatatlan az árja civilizációtól. Európa talán legrégebbi árja népe a hettiták is használták lovakat a csatában, ezért tett a ló a harcias árész, vagy mars állata. Vannak védikus szövegek, amelyek lovasokról beszélnek, de a lovakat gyakrabban fogták be a harcikocsikba, kettesével, esetleg négyesével. A lóversenyek is nagyon népszerűek voltak annyira, hogy a Rigvéda egy egész himnusz szentel egy kiváló versenydónak. A lovak nem tűrték jól az indiai éghajlatot, ezért az árják rendszeresen importálták ezeket a nemes állatokat Szindből és az északnyugati határvidékekről. Perziából és Arábiából a paripák hajón érkeztek nyugat-india kikötőibe. Tartásuk mindig luxusnak számított, a királyok lovaik és teheneik számán mérték le a gazdagságukat. A rigvéda több himnuszban is leírja, a Dadrikán nevű isteni lovat, aki talán a felkelő napot is megszemélyesíti. Mint a nap, ő is kiemelkedik a vizekből, amelyekbe belemerült, és fényes felhőbe burkolta a ki a levegő égbirodalmát. birodalmát. Hallgassunk meg egy részletet a negyedik könyvből. Dicsőharcos csordák elhajtója lecsap, mint a kiéhezett sólyom. Patájával dobbant, felveri égig a port, elsőségre vágyik, az ellenséget előzi, boldog, mint a vőlegény, a virágfűzéres. Hűparipa, győztes, engedelmes, hajtójának a küzdelemben gyorsul a dúló harcosok közt, ékes sörénye szürke a portól. Vadnyihogása, mint a morajló felhők, elrettenti az ellenséget, Ezre ellen is harcol, és ha megindul, senki se verheti vissza a mént. Számos félisten jár lovon, vagy lovaskocsin. kocsin. Kezdve mindjárt a királyukkal, Indrával, aki a te született, ucsa is ravát, azaz nagy hangot tartotta meg. <coughs> Szúria, Kalki, Kuvéra és Varuna lovon járnak. Az asfinok is, bár ők néha úgy jelennek meg, mint a kentaurok. Agni kocsiát vörös lovak húzzák. Siva négy lovas kocsin indul tripóra, a három démonváros ellen, és a kocsi hajtója nem más, mint Brahma, az anyagi világ teremtője. Ketu kocsiát nyolc vörös ló, ráhújjét nyolc fekete ló húzza. A ló van az univerzum őrei <kül> és a világuralkodó jelvényei között is. A puránákban néha lónak nevezik a rendkívül gyors no, nyolclábú sarapát, aki a rigvédában még egy nagy bölcs volt, Indra barátja. Az iráni avesztában viszont aranyszemű, aranyfejű és aranylábú csodaállat, aki gyorsabb a lónál, a szélnél, az esőnél és az éjszakánál, szárnyak nélkül is tud repülni. A fény, a dicsőség és a győzelem forrása. Nagyon színes egyéniségek az asvinok akiket nászattyáknak, orrból születetteknek is neveznek, mert anyjuk szaranyú orjukai bújtak elő. De a nászattya szót értelmezhetjük na aszatyának is, az igazság is. A Rigvéda többször is felsorolja dicsőiséges tetteiket, a 116. himnuszban például ezt olvashatjuk. Győzelemhez segítettek a lóversenyben, versenylókat adtak az embereknek, kioszták Atrit a tüzes gödörből, kiszabadították Vandanát, akit a démonok elvenembe ástak a földbe, de a adtak, hogy taníthassa őket, gyermekekkel ajándékozzák meg a meddőt, és meggyógyítják az embereket és a lovakat. A védák több változatban is elmondják Atri történetét. A démonok minden ilyen elválasztják a feleségétől, elássák egy tüzes gödörben, a saját házában, vagy valahol máshol elzárják, reggel pedig kiengedik. Atrinak egy ide után eszébe jutott, hogy az asvinokhoz kellene imádkoznia. Ők el is jöttek, kiszabadították, majd köddé váltak. Atri bement a házba, odafeküdt a felesége mellé, de még hajnal előtt visszament a gödörbe, mert félt a démonoktól. Most megint az asvinokat szólította, akik olyan gyorsan megérkeztek, mint a repülő sas, és meg is tanították neki, hogyan kergeteti el a démonokat. Mivel az asvinok a félisteneknek nem csak orvosaik, de szülészeik is, az Atrinak adott mantra arra is jó, hogy biztosítsa a gyermekek szerencsés megszületését. Talán még ennél is érdekesebb Datjancs története, amelyre a Rigvéda csak néhány sorban utal imigyem. Ó, Asvinok, ti lófejet adtatok Datjancsnak, az Adharvan bab fiának, Ő pedig becsületes volt, mindent elmondok, elmondott nektek Tvásztár mézéről, amelyet elrejtettetek előlete. A Satapata Brámana mondja el az egész történetet. Dagyancs az atarban papjai felismerte a lényeget, tudta, hogyan kell föltenni az áldozat koronáját, hogyan lesz teljes az áldozat. Indra így szólt hozzá. Ha ezt bárki másnak megtanítod, levágom a fejed. Az asünok meghalották, hogy Dagyancs ismeri az áldozat titkát. Oda mentek hozzá, és megkérték, fogadja el őket tanítványainak. Dagyancs megkérdezte az asünokat, mit akartok megtanulni? Az áldozat lényegét, lényegé, azt, hogy hogyan kell föltenni az áldozat koronáját, hogyan lesz teljes az áldozat. De ha nöjjön Indra azt mondta nekem, ha ezt valaki másnak megtanítom, levágja a fejem. Félek, hogy tényleg megteszi, ezért nem fogadlak el benneteket a tanítványaimnak. Az asvinoknak azonban volt egy jó tervük. Mi fogjuk levágni a fejedet, és jól elrejtjük. Neked pedig hozunk egy lófejet. Azzal tanítasz bennünket, és amikor már mindent megtanultunk, ezt a lófejet fogja levágni Indra. Mi pedig visszaadjuk a mostani fejedet. Így is történt. Így tudták meg az asünok, hogyan lesz teljes az áldozat. Ármét az ágón Hiszen nem te vagy a legárvább a világon Lám nékem sincs apám, sem anyám Mégis a jó Isten gondot Visel rá. Kis kertemben Egy rózsapa Nyíldagán Alatt a Egy barna kislá Jó modál A Maháparáta elmondja, hogy egy alkalommal a Náradat nevű bölcs megmutatta az alsó bolygókat az egyik barátyának, Mátalinak. Amikor megérkeztek Pátalába, a kígyogbirodalmába, Nárada ezeket a szavakat mondta. Itt él a dítifia, fia, Szuvarna, akinek a feje olyan, mint a lovaké, minden ünnepnapon fölker és betölti a világot a védikus himnuszok és mantrák hangjaival. Szuvarna azt jelenti szépszínű, arany, vagy más néven gríva. a lónyaku, lófejű. Visnu egyik megjelenésű formája a démonoktól visszaszerzett vidákat tartja a kezében. A hajagréva kultusza elterjedt Tibetben is, érdekes módon éppen a lókereskedők között, bár régi bonvallásban is volt egy lóformája védőszent, Cseh, akinek az volt a feladata, hogy félelmetes nyerítésével elüldözze a démonokat. Hajagréva vagy tibeti nevén Tam, Din, Gyal, Pó, a lónyakú király, a buddhista tanítás őre. Egyike a mandala négy kapuőrének. A tibeti halottak könyve tanítása szerint a hatodik napon jelenik meg hölgyével, gogmával együtt, a csikhai bardóban bolyongó lélek előtt. Vörös színű, aki három lófejet visel, vagy legalábbis a fejdíszében ékeskedik a három lófej. Számos kezében fegyvereket, virágokat, villámot, zászlót, Tüzet és koponyát tart. Dél-Indiában hajanara lóember néven tisztelik, és agyaglovakat állítanak fel neki a mezőkön, a falvak határában, hogy bármikor lóra pattanhasson. Baktai Ervin ezt írja India kötetében. Az ajanár szentélyek egyszerű, alacsony fallal körülvet kis udvarok, többnyire nagy fák alatt a falon belül egy vagy több kisebb, nagyobb paripa felszerszámozott, színesre festett, égetett agyakból készült szobra áll. Ajanár, Sivának és Visnunak a fia, Vishnu női megnyilvánulás formáját öltötte magára Muhini vagy Ilá néven. Ajanár, harcias Isten, csatalován ülve előzi az emberek megrontására törő démonokat és gonosz szellemeket. Krishna 5000 évvel ezelőtt itt járt a Földön, de nem ismerte fel mindenki. Egy Kansza nevű király olyan ellenséges volt, hogy egymás után küldte a démonokat hogy öljék meg Krishnát. A történet szerint balarám egyszer nagyon elgondolkodott, hogy is van az, hogy mindig Krishna védi meg őket, pedig ő az idősebb fivér, és tulajdonképpen neki kellene gondoskodni a Krishnáról. De mivel még csak 7-8 éves kisgyerekek voltak, közben még az is eszébe jutott, milyen csodálatos lenne csak egy napra ugyanúgy öltözni, mint Krishna. Meg is kérdezte, rendben van-e, ha csak egyetlen napra is, de viselhetné a pávatollát, és játszhatna a fuvolájám. Kriszna nagyon szerette a bátyját, azonnal beleegyezett. Levette a pávatollát, és maga díszítette fel bele, vele balarámot, aztán odaadta neki a fuvoláját, hogy játszom. Kapsza azonban éppen ezt a napot választotta ki, hogy megint elküldjön egy démont Vrindávamba. Azt mondta neki, hogy Krishnát a pávatorról és a fuvoláról fogja felismerni egy rettentő ló alakját öltötte magára. Sörénye lobogott, patájával a földet rúgta, farka az égig csapkodott, akkora volt, mint egy hatalmas felhő. Amikor a kis balarám éppen a legjobban szórakozott, odarontotta a lódémon, és akkorát rúgott rajta, mint egy felnőtt elefántbika. Általában balarám is elbánta a démonokkal, de most ez a rugás nagyon váratlanul érte. Egészen messzire repült, és sírva fakadt, ahogy a gyerekek szoktak. Krishna azonban megérezte, hogy valami történt, és éppen a kellő pillanatban megérkezett. Kesi oroszlán üvöltésként hangzó nyerítéssel támadta meg Krishna-t, aki azonban megragadta a lábait, egy párszor körbeforgatta, aztán elhajította, ahogy garuda a kígyókat. A ló elvesztette az eszméletét, de aztán megint Krisnára támadt. Krishna erre bedugta a lószájába a bal kezét. A démon iszonyatos fájdalmat érzett, mintha izzóvas mélyet volna a szájába. Fogai nyomban kihullottak. Krishna keze megnőtt a szájában, és a démon megfulladt. A félistenek virágesővel köszöntötték a győztest. A Idai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 Igen. Valószínűleg a Rigvéda himnuszai ihlették meg Mohan Singh költőt, aki megénekelte Napisten lovát. Következik hát az ő verse, Mohan Singh a naplova. Orkant ziál a naplova. Ma este biztos célba ér. Vörös portver patáival, vörös sörhenye földig ér, testén verejték patagzik, szája bíbor színben hapszik. Az este szürke asszonya megérinti két hegyes fülét. Hosszú, finom ujján érzi a ló tüzes leheletét. S a zablát végleg elteszi. Megpihen a hajszolt állat, Megszelidül és lecsillapul. Sötétség hajlékába lassan elvonul úrnője. A szürke est után. Európában a sötét középkor tudósai másfél lovakról is tudtak például egy nyolc lábúról, aki a germának fő istenségét, Odint vagy vodánt hordozta a hátán. Nem egészen ők találták ki, hiszen az indiai hagyományok is tudnak egy nyolc lábú csodálatról, a sarapháról. Az atharva véda azt írja. Ó, te űzött sarapha, kecskére hasonlító, nyolc lábuló képes vagy áthatolni még a nehezen megközelíthető helyeken is. A nyolc lábú csoda állat előfordul a buddhista zsátakákban is, ahol nagyon gyors, ügyes, kiválóan úróparipának mondják. A puránákban siva állata esetleg az egyik inkarnációja. A Bibliában reem a neve, a szírnyelven Rimu. Kárli ugyan bölénynek fordítja, de bölények nem éltek Kánán területén. Votallova egyenesen Indiából származik, de lehet, hogy a protohippus már csak mese. Erről azt regélik, hogy a lábai helyén emberi karjai voltak. Az orohippusnak nem patája volt, hanem négy ujja. Egy szánt hiláre nevű úr még 1807-ben is mutogatott Párizsban egy lovat, pontosabban lábujakot viselő lovat, melynek uszonyait úszóhártyák választották el egymástól. Ariosto, olasz költő az Őrjöngő lórán című eposzában a hipogrifről ír, és azt mondja róla, hogy az anyakanca, hogy az anyakanca apja pedig sas vagy griffmadár volt. Úgy tudja, hogy ez a paripa az Uralhegység entóról az arktikus vidékekről származik. Sajnos az történt, hogy az egyik lovag, Astolf, meggondolatlanul levette a nyerget a hippogrifről, mire a csodálatos állat el is repült, és soha többé nem tért vissza. A középkör tudománya szerint még a tengerben is éltek lovak, de nem ám a mostani apró arra gondoltak. Az arab a következőket írja a Teremtés Csodányban. A tengeri ló olyan, mint a szárazföldi, éppen csak a sörénye és a farkadósabb, csillogóbb a bőre, hasított a patája, akár a vad ökröké. Termetre kisebb, mint a szárazföldi ló, de valamivel nagyobb, mint a szamár. Egy 13. századi kínai utazó Wang Taihai azt írja. A ló fekete, fényes a szőre, hosszú farka a földet sepri, nagyon szelid, és egy nap alatt több száz mérföldet is megtesz. Jobb, ha nem viszik víz közelébe, mert felébredősi természete, és elúszik. Apkelet rejtett kincses tára című műsorunkat hallották a lovakról, annak is az első részét, mert ez egy több részes sorozat, amit Szilágyi Márta állított össze és fordított, akiket hallottak, Albert Tamássi, vagy Piroska és Bányai Géza.